بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا النبي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فزلام جلسه قاموا دوست اس مايدو trzecich часа a بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin Vassalatu vassalamu raješahil anbiya wal mursalin Nabijina Muhammedu ala alihi wa sahbihi ajma'in U bad Govorit ćemo danas o jednom hadisu Koji je zabilježio Imam Tirmizi u svom sunanu I rekao da je dobar Zabilježio je Imam Hakim u svom ustedraku Također ga imam neve bi uvrstio u svoju zbirku 40 hadisa Zbirku koju ste imali prilike na ovom kursu učiti i raditi A to je hadis u kojem je Poslanih s.a.v. svojima sahabima oporučio sljedeći Ittakillaha hajthuma kunt Budi bogobojazan ma gdje wa atbi'i as-sayy'ata al-hasanata tamhuha uradi dobro dijelo da ga izbriše wa khaliqi an-nase bi khuluqin hasan i ponašaj se sa ljudima na najlepši način je se nove hadisi učili oko 40 hadisa na je ste radili hadis baš niste Dobro, to je onda još bolje, tako da će to upotprediti. Pa Tri savjeta Allahovog poslanika sallallahu alajhi ve sellem. Ittaqillaha haيثa ma kunti. Wa atbi say'ata al-hasanata tamha wa svakog griha uradi dobro djelo kako bi ga izbrisalo i sa ljudima se obhodili Ponašam se prema ljudima na najljepši način. Koje su poruke ovog hadisa? Prva poruka ovog hadisa je da je poslanik Salavahu Vesele, vodio računa o svojim shabima. Naročito o onima koji su se isticali u traženju znanja i ibadetu. Tako da im je oporučivao posebno određene stvari određene, određene fajde i propise itd. za razliku od drugih od drugog običnog svijeta koji nije se isticao u znanju i ibadetu tako je recimo u ovom hadisu ashabima rekao to troja u drugim hadisima je Horeir radijallahu anhu kaže da je poslanik sallallahu a.s. njemu oporučio nekoliko stvari prvo da klanja vitre prije nego što zaspi i da ne ostavlja duha namaz znači zašto je poslanik s.a.v. Ebu Hureire tu oporučio da klanja vitre prije nego što zaspi iako je u drugim hadisima rekao da je vitre bolje klanjati na kraj noći zato što je znao da Ebu Hureire nakon jaci je čita, uči i tako dalje i da je slabo i građi, slabog tijela mršav bio zbog toga što je inače bio siromašan i tako dalje a je znajući njegovo celokupno stanje, preporučio njemu da vitre klanja prije splavanja. Što znači da poslanca Selem je vodio računa o stanju ashaba i oporučivao im u skladosti. Ashaba koje je vidio da su dostigli veliki stepjenu imanu, oporučivao im je da od ljudi ne traže ništa. Kaže je bubekr radi Allah. Također drugi ashaba koji su bili zajedno s njim, oporučio nam je poslanih wasallam, da ni od kog ništa ne tražimo pa čak i kad nam šta spadne sa jahalice da siđemo i dohvatimo ga, a da ne tražimo drugih da nam ga dodajimo i tako su sve i ponašali znači da ne traži od ljudima baš slišta drugima sahabima poslanih da ne traži od Preporučio je da obavljaju noćni namaz recimo, kako bilježi Adulahid nomer, da je jednom prijelikom sanjao kako ga dovode do velikog bunara. I u tom bunaru vidio ljude kako vrište i kako vatra gori ispod njih i onda su ga doveli i odveli ga sa tog bunara na drugo mjesto. Kad je ispričao to san, taj san i čuo ga, poslanite srelema, Oni Rek Abdullah je dobar čovjek samo još kad bi klanjao noć mira nas. Znači njemu je preporučio to. Salman al farisiju i još nekim meshabi mu Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je preporučio da ne sakupljaju od dunjala ništa više od onoga koliko od onoliko koliko treba ja haču kada ide na putovanje. Zato Salman al-Farisi kada je umirao, počeo je plakati. Salman al-Farisi kada je umirao, počeo je plakati. Kažemo mu zašto plačeš, pa ti si bio ovako, pa ti si bio onako, pa mu šta je sve radio u toku života, kaže slušajte. Ne plačem zato što mi je žao dunjanaluka. Ne ti plačem što mi je žao što idem na ahira. Nego plačem zbog O poruke koju mi je dao Poslanik sallallahu alajhi wa sallam, a mislim da je nisam ispoštovao. Kakva je to poruka? Kaže Poslanik sallallahu alajhi wa mi je uporučio da ne, nikada ne sakupljem više imetka od onoliko koliko treba jehaču kada prelazi u drugi grad ili pustinjam A ja mislim da sam to pre, prekoračio. Kada su sakuplili Salmanovu imovinu, imao je 20 srebrnjaka u gotovini. I cijela njegova roba, konj, jahalica, kuća vredila je 20 srebranjajka. Od prilike današnje vrijednosti negdje oko 30 do 40 eura. Nači i smatruo je da je prekršio taj zavijek. Ali u svakom slučaju, cilj nam je ovdje da kažemo, da je poslanik s.a.v. vodio računa i one stvari koje inače nisu obavezne svim ljudima, nekim ljudima čiji je stepjen vidio da je dobar, da je veliki slično, Oporučivo bi im određene stvari koje inače drugima nije. Dobro. Ova oporuka konkretna. Boj se Allah, magdje Šta znači bogobojaznost i šta znači bojate se Allah, džavno? To znači između sebe i Allahove srđbe postaviti štit. Zaštitu. Tako što će se uraditi ono što je farz, ostaviti ono što je heran. Kaže jednu ređebu komentaru ovo kad isam, a komentar se zove Džamil Ulumar Hikem, da bogobojaznosti imamo dva stepena. Prvi stepen koji je farz svakom muslimanu i drugi stepen koji je sunnet svakom muslimanu. Prvi stepen koji je farz to je da čovjek uradi ono što je farz i da ostavi ono što je haram. To je bogobojaznost koja je vađib fars. Ostaviti strogi haram i izvršiti strogi farz. Taj nimo bogobojaznosti je farz svakom. I bi ga naštetio, znači grešan je i podleže, izlaže se opasnosti. Drugi stepen koji je sumnet i poželjen, to je da čovjek ostavi pokuđene stvari koji način ne dolikuju, ne priliče do ovaj muslimanoj, bogobojaznom čovjeku, a radi pohvalne i poželjne stvari kao što su mustahabi, dobrovoljni post, dobrovoljni namaz, dobrovoljna sadaka i tako dalje. Navode neki učenjaci treći stepen, a to je stepen baš onaj maksimalni takozvanost ihsan, svešenstvo, obužavanja, a to je da čovjek čak I svoje slobodno vrijeme mubah stvari koji su inače u osnovi dozvoljene. Ne radi ni njih, nego iskoristi to u hajri u dobro i ono što Allah žano za dobro. To je neki maksimum stepena vezan za Bogobojaznost. Bogobojaznost. Pošto je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem znao da čovjek ne može 100% ili 100% da izvrši bogobojaznost Ili će biti nešto što je trebao raditi, a nije, ili nešto što nije smio, a uradio je, dolazi drugi savjet, a to je da nakon svakog grijeha uradi dobro dijelo. Nakon svakog lošeg dijela uraditi dobro dijelo. U vezi sa ovim dijelom hadisa, drugim savjetom, imamo nekoliko stvari važnih koje trebamo znati. Prvo, šta je to loše djelo? Šta je to grijeh? Imali smo juče ili prekuče kada je bilo pitanje Šta je to grijeh? Grijeh je znači ono što čovjek namirno, svjesno, znajući da je zabranjeno, uradi Ili namirno i svjesno, znajući da je da mora rati, ne uradi Znači, uradi što je haram ili ostavi što je fars Tako da ovdje ovo loše djelo imamo dvojako Uraditi nešto što je zabranjeno ili izostaviti nešto što je naređeno. Oboje i grije. Šta je od toga veće? Mnogi učenjaci smatraju da je veći grijeh ne uraditi ono što je naređeno. Kao što je, recimo neklanjati. Veći je grijeh neklanjati nego piti alkohol. Recimo. Jel razumite, Zašto? Zato što su naredbe inače cilj same po sebi A dok zabranjena djela su, inače, nisu ciljena samo po sebi, nego su samo prepreka koju treba ukloniti. Allah najbolje zna. Drugo što nas interesuje ovdje, el hasene. Znači, nakon svakog lošeg djela uradi dobro djelo. Koje je to hasene? Šta je to dobro djelo koje bi izbisalo ovo djelo? Pod broj jedan, to je teoba. Pokajanje. I ono je po konsenzusu komentatora Hadisa ciljano ovdje. Znači pokajanje je to koje je bliše loše djelo. Ne postoji ni jedno loše djelo da ga pokajanje ne može izbrisati. Drugo, bilo koje je dobro djelo. Svako drugo dobro djelo, kao što je namaz recimo. Bilži imam Buhari. Da je došao čovjek poslaniku salolahu ve veselam, I kaže mu Allahom poslaniče Izvrši nadamnom kaznu A poslanik se okrene A on opet Opet se poslanik okrene Kad je opet navario kaže dođi mi posle namaza A taj čovjek je nije učinio glub Nego je poljubio ženu Koja mu nije bila dozvoljena Znači nije zaslužio neku kaznu Propisanu širijetom Nego jednostavno mislio da ga kazni Možda izbičuje ili tako dalje Kad je posle namaza došlo spušten je ajet u kojem Allah šanom kaže obavlja namaz početkom i krajem dana i sredinom i tako dalje kad se sunce ovaj, nagne i da na kraju eta kaže innel hasenati yudhibne svi'at uistinu dobra djela uklanjaju loša djela Posle namaza dolazite ja sad ponovno poslaniku sva sreda mi kaže jel to je samo za mene Allah poslaniče? kaže nije samo za tebe, za cijeli moj umet znači te gdje dobro dijelo prišu drugo što nas interpretite vimene ovdje, bojim se da vam malo pojedete čokolacu, varje da ćete mojt sad jer ovdje ima nekih tema koji su ovako ovaj, sad nas interesuje ovdje da li svako dobro dijelo briše i svako loše djelo jer vam razumijete Ne briše svako loše dijelo, svako dobro. Odnosno svako dobro dijelo, svako loše dijelo. Nego se dijela vagaju. I ukoliko je dijelo dovoljno snažno da to loše dijelo izbriše, izbriše će ga potpuno. Ili će ga ublažiti, ili djelonično. Zavisi i koliko je vrijedno dijelo i koliko je velike gre. Recimo, da čovjek pogini na Allahovom putu. To je toliko dobro dijelo... Da će svi grije velike izvisati. Umire bez jednog grijeha. Tako dakle je poslanik za sredom rekao. Osim duga, znači, tih grijeha između ljudima. Namaz, kaže poslanik za sredom, kako griježi ima muslim, kad bi rijeka bila ispod kući nekog od vas, pa se pet puta kupo u njoj. Da li bi na njima ostalo priljavištvo? Kažu, ne bi. Kaže, takav je slučaj sa pet dnevnim namazom. Prišili Dobar dio učenjaka, Ibir Hazim, recimo, šehralvani drugi, kažu, namaz briši čak i, i neke velike grije. Jer, kaže, Hadis, kaže, kad uđe u reku, da bi bilo prljavštine na njimu. Kad bi rekli da briši samo male grije, a velike i ostali, znači, bilo bi na njim a Tako li nije? Nije, kaže, niva prljavštine na njimu, nikako. A najveće je prljavštine od velike grije. Zekat, recimo, pus, jasno. Dobro. To je znači da li Šta sledići od kojih djelan? Istikvar. Šta je istikvar? Istikvar je na čovih traži oprastan. Govori estakfirullah. Ili nešto drugo što je preneseno neki drugi izraz znači traženje oprastan. Znači pošteno, nezakidanim, pogotovo u tim međuljudskim odnosima itd. Ima nažalost ljudi koji danas kažu od nevjernika, odnosno nemuslimana smije se ukrasti. Ne smije se Ko kaže da se s Koja to vjera dozvoljava krađu? Bilo koga. Zdra nije naš poslanik samoblaha Revesova. Kada izlazio iz Mekke, hoće ga ubiti, tjeraju ga iz kuće, u Aliju da bi vratio ljudima, nevjernicima, mušicima, stvari koje su bile njihove kod njega. A svoju kuću ostavljaju naš poslanik će nam kaže vola teho nemoj prevariti onoga ko je tebe prevario znači ako je tebe neko prevario zaka ti njega nemoj nemoj jedan islam želi muslimana da da uzdigne iznad ti dunjaarskih mrvica da ne okrne njegov njegov položaj koji mu Allah dao subhanahu dao. nije cil ne muslimane ili drugi okrasti ili uzeti imi metak, nego ciljim je da oni se spasu, da ih sa tim metkom i oni zarade džemne i da uzuju i tako dalje. Allah najbolje zna. Pošto nijemam puno vremena, neće puno više duljiti. Znači, hadis samo ćemo još ponoviti. Bolj se Allahom, gdje bio, nakon svakog grija uradi dobro dijelo i sa ljudima se ponaša na najljepši način. Allah, Allah. завалил профессор, когда она получила свою награду на комиссии Смилы